Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre modul în care patimile se stârnesc în om. Este important să stărim puțin asupra modului în care se stârnesc patimile în noi, pentru că aceasta ne va indica și modul cum să ne opunem stârnirii lor. Patima se stârnește uneori, atunci când ne aflăm în cursul îndeplinirii unei hotărări bune sau după ce am terminat săvârșirea ei, Sântul Marcu Ascetu spune, când diavolul vede că mintea s-a rugat din inimă, aduce ispite mari și răutăcios uneltite. Patimile se stârnesc și atunci când ne aflăm într-o stare de meditație sau de odihnă sufletească în care nu se pune problema de a lua vreo hotărâre. În toate cazurile, patima se stârnește ca o rezistență și revoltă a tendinților noastre neluate în seamă. În aceste cazuri și în altele, patimile își au în noi niște antecedente. Se pune deci întrebarea, cum se stârnește patima în toate aceste cazuri? În scrierile duhovnicești ortodoxe se arată că satana aruncă în mintea noastră un gând de păcat, așa zisul atac, pe care credem că îl putem traduce prin momeală. Este prima răsărire a gândului simplu că am putea să vărși cu tare faptă răutăcioasă, înfățișându-se în fața minții ca o simplă posibilitate. El încă nu este păcat, pentru că noi încă n-am luat față de el nici o atitudine. E parcă, în afară de noi, noi nu l-am produs și nu are încă decât caracter teoretic de Eventualitate neserioasă, care parcă nici nu ne privește serios pe noi Care suntem preocupați cu toată ființa de altceva Nu știm cum a apărut Parcă cineva s-a jucat, aruncându-ne pe marginea drumului pe care se desfășoară Preocuparea cugetului nostru, această floare fără niciun interes Ca să o privim o clipă și să trecem mai departe are prin urmare toate caracteristicile unui gând aruncat de altcineva și de aceea Sfinții Părinți îl atribuie satanei. El e gândul simplu al unei eventuale fapte păcătoase, nezugrăvindu-ne încă nicio imagine concretă a acelei fapte și împrejurărilor în care s-ar putea săvârși. Sunt și cazuri însă când se stârnește dintr-o dată ca un foc ce ne aprinde imediat. Când se stârnește însă numai ca un gând nenfocat, de la acest atac până la fapta păcătoasă sunt mai multe trepte. Isihie Sinaitul vorbește de patru trepte, atacul, însoțirea, consimțirea, fapta sensibilă. Sfântul Ioan Damaschinul numără șapte trepte, atacul, însoțirea, patima, lupta, robirea, consimțirea și făptuirea. Momentul decisiv e acela în care ia atitudine cugetarea noastră. Dacă am alungat gândul din prima clipă, am scăpat. Dacă însă începem să medităm asupra Lui, să ne îndulcim în gând cu perspectivele păcatului, s-a produs însoțirea, amestecarea gândurilor noastre cu gândurile dracilor vicleni. Acum ne-am lipit de gândul rău, ni-l-am însușit, nu mai stă în noi străin. Prin aceasta am intrat în zona păcatului și a nevoie mai putem opri desfășurarea până la capăt a acestui proces odată declanșat. Urmează apoi consimțirea la fapte sau planul compus al gândurilor noastre și al gândurilor satanei pentru realizarea faptei. Abia acum gândul simplu se concretizează în imagini. Marcu Ascetul spune, acolo unde se ivesc imagini în gând s-a produs consimțirea, căci mișcarea fără imagini este un act nevinovat. După Sfântul Ioan Damaschinul, prin însoțirea gândurilor noastre cu acel gând, se produce ca a doua fază patima lăundrică. Momeala nu este încă păcat, pentru că nu depinde de noi ca să se producă și de ea nu e ferit niciun om. Dar să vedem mai îndeaproape ce este acest gând simplu al păcatului, ce apare fără imagini, în inima sau în mintea noastră, mai întâi pe ce cale vine el de la diavolul, vine direct sau prin ceva tot din noi. mar cu Ascetul, care repetă în scrierea despre botez că e aruncat în noi de satana, spune că e o mișcare fără imagini a inimii că prin ea poftele cheamă mintea la vreo patimă. Pe de altă parte, Diodach al Foticei spune că de la botez satana nu se mai află în adâncul sufletului, adică în minte, ci în simțurile trupului, lucrând prin natura ușor de influențat a trupului asupra celor ce sunt încă prunci cu sufletul. Pe de altă parte,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 ca prin mustul lui să rostogolească mintea pe lunecușul plăcerilor, învăluind prin mustul trupului mintea ca într-un fum, îndulceața poftelor iraționale, Sau, cum zice Sfântul Ioan Scărarul, diavolul stă în stomac și împiede că pe om să se socoată sătul, chiar dacă ar fi înghițit tot Egiptul și ar fi băut tot Nilul. Marcu Ascetul spune, momeala nu e nici păcat, nici dreptate, ci dovada libertății voi, de aceea s-a și îngăduit să se arunce momeala în noi, ca pe cei ce se apleacă spre împlinirea poruncii să-i încununeze, ca pe unii ce sunt cădincioși, iar pe cei ce se înclină spre plăcere să-i osândească, ca pe unii ce sunt necredincioși. De aici urmează că satana ne trimite momeala prin mijlocirea poftelor trupești, stârnind mișcarea vreunei pofte ce dormitează în subconștient. Mintea noastră, având o simțire foarte fină, își însușește lucrarea gândurilor șoptite ei de duhurile rele prin trup, spune Diodac al foticei. Momeala e așadar prima apariție în conștiință, a unei dorințe rele. La început, ea nare are vehemență și se prezintă sub forma unui gând simplu. Mai bine zis, conștiința ia act de ea încă de la prima trezire și această primă lucrare a ei în conștiință se face sub forma unui gând. Numai dacă nu e înnăbușită prin Reacția noastră hotărâtă, această mișcare câștigă intensitate, încât cu greu îi mai putem rezista. De obicei, această primă trezire a unei pofte, prima apariție a momelei în conștiință, e prilejuită de privirea unor lucruri externe. Împrejurarea aceasta a putut da naștere ideii că satana se află cu iubăit în înfățișarea unui lucru și trimite direct un gând de păcat în cugetul nostru, fără să se folosească de trezirea unei pofte subconștiente ca mijloc. Cu toate acestea, nu este exclus și în aceste cazuri ca tot pofta din noi să se fi trezit înainte la privirea lucrului extern și abia ea să fi plasat în acel lucru impresia care sucotește că îi stimulează pofta. Venirea momelii în cele mai multe cazuri pe calea aceasta a făcut pe părinți să recomande închiderea simțurilor în vremuri de năvală a ispitelor. Desigur că aceasta e și o lucrare de voință, dar o lucrare de voință care se referă la minte și care se ușurează prin silința omului de a se lumina cu privire la rosturile și datoriile sale. Lucrarea voluntară ni se înfățișează într-o strânsă împletire cu cea intelectuală în opera de refacere a omului, după cum la căderea lui în păcat am lucrat, în aceeași împletire cauze morale și intelectuale. De aceea opera de redresare a omului trebuie începută cu credința, care pe de o parte e o chestiune de voință, iar pe de alta se referă la minte, dându-i o atitudine intelectuală sau o concepție care îi oferă argumente contra păcatului. Datoria, care în urma acestui fapt se impune celui ce vrea să-și ducă viața tot înainte spre desăvârșire, este să vegheze tot timpul asupra gândurilor ce apar în câmpul conștiinței, ca să fie eliminat de la prima apariție gândul oricărei patimi. Paza minții, atenția și rezistența trează și statornică împotriva gândurilor sunt recomandările necontenite ale părinților duhovnicești pentru cel ce nu vrea să cadă pradă patimilor.